Nasiətimizin 3-cü hissəsi bayaq dediyim kimi hamımıza aiddir. Allah Subhanahu va Taala möhtəşəm bir ayədə bizə xitab edir deyir: "Ey iman gətirənlər! Sizdən qadınlar və övladlarınız sizə düşmandır. Onlardan ehtiyat Və nə vaxt və səhər və bağışlayırsınız, Ey, Ey iman gətirənlər, zövcələrinizdən və övladlarınızdan sizə düşmən olanları da var. Onlardan özünüzü qoruyun. Əgər onlara əhv etsəniz, onların təqsirlərindən keçsəniz və onları bağışlasanız, bilin ki, Allah bağışlayandır rəhmədəndir diqqət edin qardaşlar Allah s.a.v. ayədə xəbər verir ki zövcələrinizdən və övladlarınızdan sizə düşmən olanları da var buca Rabbimiz demək istəyir ki onların arasında sizi asiliyə təhrik edə biləcək zövcələr və övladlar ola bilər Nə badə onlara itayət edəsiniz, onların dediyinə qulaq asasınız. Rəbbimiz bilir ki, aramızda elə müsəlmanlar ola bilər, elə müsəlmanlar ola bilər ki, həyat yoldaşının və övladlarının şıltarlığına uyub, onların istəyinə uyub, Allaha və Rəsuluna sallallahu aleyhi və səlləmə asi olsun. Bəzən görürsən, həyat yoldaşı hərindən elə bir şey tələb edir ki, bu açıq-aydın ya Allahın əmrinə, ya da sünnəyə mukhalifdir. Həyat yoldaşı ailə dağılmasın deyə onun istəyini yerinə yetirir, lakin fərqinə varmır ki, uca Rabbinin və onun peyğəmbərlərinin sallallahi və səlləmin əmrinə mukhalif çıxır. Allah da əvvəlcədən xəbərdar edir ki, belələri ola bilər. Nə bada onların istəyinə uyub, Allaha və Rəsuluna sallallahu aleyhi və səlləmə asi olasanız. Əksinə, Allahın və Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmin buyruqları qarşısında sabit qədəm olun. Böyük alimlərdən biri deyir ki, müsibətlərə, mümin də səbr edə bilir, kafir də. Nəymətlər qarşısında isə, diqqət edin, həyat yoldaşı və övladlar böyük nimətdir. Nəymətlər qarşısında isə yalnız siddiqlər səbr edir. O siddiqlər ki, nimət verəni o nimətlərdən üstün tuturlar. Nimət verənə asi olmurlar. Allah s.ə.v. əvvəlcə, ayağının əvvəlində onlardan özünüzü qorumağı buyurur. İkir Sonra isə o ailə dağılmasın deyə əhv etsəniz, təqsirlərindən keçsəniz və bağışlasanız, Allah da sizi bağışlayar və sizə rəhm edər deyil. Budur mərhəmətli Allah. Budur bəndələrini sevən Allah. Peygəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm və məhs bu əxlağın sahibi oldu. Əbu Abdullah el-Cəzəli rahiməhullah Ayşə rəziyallahu anhdan peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əxlağı barədə soruşur. Ayşə rəziyallahu da belə cavab verir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm pisliyi pisliklə dəf etməz. Əksinə əf edər və başlaya. Diqqət edin qardaşlar, bu həm bizim bu məzlismizə uyğun bir nəsiyyətdir, yəni toy məzlisinə, ailə quran insanlara nəsiyyət baxımından münasibdir, həm də umumiyyətlə bugünkü gün müsəlmanlar arasında baş verən ixtilaflara münasibdir. Müsəlmanlar biri-biri ilə güzəşdə getməməyinə görə, bir-birini bağışlamağı bacarmadığına görə, Əmin o ixtılaqlar şişir. Əgər hamın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin əxlaqına yiyələnsə, hər an sülhə, barışıqa, bağışlamağa, rəhm etməyə, güzəşdə getməyə, təqsirindən keçməyə hazır olsa, hər bir müəmin bu əxlaqa yiyələnsə, Vallahi Allahi ki, müəminlərin amısı mehriban bir cəmaat olar. İçində olan həsəl, təkəbbür, şeytanın vəsbəsəsi, nəfsi istəklər buna yol vermək. Qoymur müsəlmanlar birləşdir. Amma bu hədisə əməl etsələr, Rasulullah s.a.v. kimi olsalar, pisliyi pisliyi də dəf etməsələr, əksinə bağışlasalar, rəhmət etsələr, Allah onları vallahi bu dünyada da, axirətdə də xoşbəxt edəcək, uğur qazandıracaq. Əlbəttə belə insanlardan olmaq hər adamın nəsib olmur. Bunu Allah Subhanahu yalnız sevdiyi bəndələrinə nəsib edir. O sevdiyi bəndələrinə sizə ikinci bir mesaj etmək istəyirəm. Verisi İmam Ahli Sunna va Yəni hər bir özünü Ahli Sunna va adını götürən qardaşımız İmam Ahli Sunna va Cemaatdan ibret götürməlidir. Əgər sən Ahli Sunna va Cemaaya özünü nisbət edirsənsə Həmin bu yolun başında duran imamdan alimdən ibret götürməlisik. İmam əhlüsünnə vəl-cemaə sayılan Əhməd ibn Ənvel rahimehullah evində gecə namazı qolar. Çox istədiyi dostlarından biri də həmin gecə onun evində qonaq olur. Ərvəz, rəhimə Allah. Və baxır ki, Əhməd ibn-i gecə namazına durdu, uzun-uzadı gecə namazını qıldı və səzdələrin birində hönkür-hönkür ağlamağa başladı. Uzun müddət başını səzdədən qaldırmadı. Elə hey ağlayır, dua edir Rəbbindən nəsə istəyirdi. Namazını bitirdikdən sonra Yağınlaştım ona ve dedim Derdin nedir? Niye ağlayırdın? Rabbinden ne gidiyordun? Ne istiyordun? Ahmed bin Hümmel Rahimahullah Mene böyle zaman verdi Bugün ben Mescidde Allah'ın kitabını izah ederken Bu ayıya gelip taktım Ayada Allah S.A. buyurur Pislikin əvəzi özü kimi pislikdir. Lakin kim bağışlasa və barışsa, onun mükafatı Allaha aid olacaq. Allah zalımları setməz. Bu ayədə Allah sənə seçim verir. Üç şeydən birini seçir Pislikin əvəzi özü kimi pislikdir. Yəni, halallıq vermirsən adama, onu saxlayırsan qiyamət gününə, qiyamət günü onunla haqqını tələb edirsən və sənə etdiyi pisliyin müqabilində onun savabından sənə vermir. Az miqdarda savab qazanırsan. İstaz olaraq. İkindi seçim. Bu həyatda ikən onu bağışlayırsan, o zaman Allah'a aid olur sənin o mükafatın və onun da nə qədər olduğunu bir Allah bilir. Bayaq dediyimdən, qat-qat artıq olur sənin mükafatın. Üçüncüsü isə, əlbəttə ki, o seçim yalnız bəxt insanların seçimidir ki, ona elədiyin pislikdən qat-qat artığını sənə edir və zalimlardan sahibdir. Əhməd ibn Həmməl, rahiməhullah, bu sözü mərvaziyyə deyir. Deyir ki, bu ayə, bu ayəni bu gün məsqibdə tələbələrə izah elədim və gecə namazını qılanda bu ayə yadıma düşdü. Muhtəsimin mənə işkəncə verdiyi günləri xatırladım. Səzdədə ağlaya, ağlaya Allahdan muhtəsim üçün bağışlanma dinəyirdim. Ona halallıq verdim. Budur əxlaq, qardaşlar, budur. Alimin əxlaqı, ona günlərlə əzab verən, Qurana məxluq deməyi məcbur edən birisinə, görür ki, müsəlmandır, lakin bidət əhlidir, bidət edir. Ona baxmayaraq, müsəlman olduğuna görə, qardaşı olduğuna görə onu bağışlayır və mükafatını Allahdan istəyir. İkinci misal, qardaşlar, hamımızın tanıdığı Şeyhül İslam ləqəbi ilə tanınmış Əhməd ibn Abdülhəlim İbn Teymiyyə Rahimahullahın hərəkətidir. Misirdə olan əşarilər ondan narazı olur. Çünki İbn Teymiyyə Rahimehullah Allahın isim vəsbətlərini başqa mənaya yozmurdu olduğu kimi qəbul edir və olduğu kimi də cəmaata izah edir. Bundan narazı olan əşarilər, onların başsısı Misirdə olan müfti İbn Teymiyəna ora dəvət edir. Münagişə üçün. İbn Teymiyə rahimə Allahın qardaşı doğma qardaşı deyir, getmə. Tək gedəcəksən, sənə hilə qurub, səni zindana attıracaqlar. İbn-i Teymiyyə də bilirsiniz də çox mərfi insan olur. Tək gedir. Tək onların hamısıyla münaqişə edir. Oranın valisinin önündə, huzurunda, sarayında. Hamısını da yenir. İbn-i Allah deyir ki, elə bir məzqis olmuyor ki, oradan Allah məni qalib olaraq sıxartmasan. Orada onların hamısını yenir. Hamısını sütələyir. Təbii ki, Quran və sünnə ilə. Lakin əşarilər yenə ilə qurur və onu zindana attırırlar. Sekiz ay zindanda yatır. Nəhayət xilafətin böyüyü Misrə gəlir öz ordusu ilə. Həmin o qalini, onun ətrafındakilərinin hamısını həbs edir. İbn-i da zindandan çıxanır. Çağırır və deyir, Sənin haqqındır. Pisliyin cəzası özü kimi pislikdir. İstəyirsən bu müftünü və onunla bərabər sənə hilə quranları zindana atıraq. Sən orada qaldığın müddət qədər onlar da orada qalsın. İstəyirsən onları edam edək, istəyirsən onları şallaqlayaq, cəxalandıraq. Nə desən elə edəcəyik. Rəhiməhullah görürəm nə deyir. Allah uqru. Və Allah, əgər onların başından bir tük, tük təskir olsa, mən sizə halallıq verməyəcəm. Bu, mənim haqqım deyil. Mən onları bağışlayıram. Onların bu bidiyyəti olsa da, buna görə Allah qarşısında özləri cavab versə də, Allah, yanalar müsəlmandır. Yaxşı işləri də var. Namazı var, orucu var. Mən onları bağışlayıram. Budur. Budur. Əhl-i sünnə vəl-cəman şeyh Kimlər bu əxlağa yiyələnirsə, Allah subhanə və onlara cənnəti nəsib edib, qardaşlar. Necə ki, Peyqəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün məclisdə ikən deyir, bu qapıdan bir nəfər içəyəri daxil olacaq. Cənnət əhlindəndir. Bir bədəli içəyəri girir. Hamı baxır ki, bu adam onların arasında fəal olan müsəlmanlardan deyil. Çoxlu namaz qılan, çoxlu oruç tutan, çoxlu sədəqə verən, gecə namazı qılan və s. bu necə o? İkinci gün yenə deyir, bu qapıdan bir nəfəri içəri girəcək, cənnət əhlindəndir. Həmin adam içəri dəxil olur. Üçüncü gün yenə eyni hadisə təkrar olur. Təsəvvür edirsinizmi? Peyğəmdər s.ə.v çox nadir hallarda bir nəfəri bir nəsə dəfə cənnətlə müjdəliyirdi. Bu bir ibrət idi, Qardaşlıq şuarını üzə çıxarmaq üçün bir ibrət idi. Abdullah ibn-i ibn-i Əas, radiyallahu anhüma, bunun səbəbini verənmək üçün gedir o kişinin yanına. Gəlir, deyir, əməcəm, atamla aramda bir balaca narazılıq olub, incilik olub. Bir neçə gün onun gözünə görsənmək istəmirəm ki, irsi soyusun. İcaza verərsən mi, sənin evində qalıb. Deyir, əlbətti. Üç gün kalır, seherden akşama kadar kişini güdür. Görsün bu neyin yer? Onun mukabilinde cenneti kazanır. Hansı? Yakşı e, emelidir ki sahabeler onu eylemir. Baxır ki bu adam ancak öyle gelir heyvanlarını otarır, akşam da getirir evine. O namazlarını kılır, yatır, seher durur. Yine öz işinin dalınıza gelir. Başka öyle bir değil, adi şey görürüz. Üçüncü gün Sual verir kişiyə ki, sən ne edirsən ki, Allahın Peyğəmbəri s.a.v. səni cənnətlə müjdəlir. Deyir ilə gördüklərin. Kişi çox təvazukar kişi olur. İstəmir riya gələsin qəlbini, demək istəmir. Abdullah ibn Amr ibn-i radiyallahu anh onu oldu aldı, dönüb getmək istədikdə kişi başa düşür ki, bu xeyri gizlətmək olmaz. Bunu o səhabəyə, o səhabə də bütün ümmətə çatdırmalıdır ki, bütün ümmət belə olarsa Allah onların hamısının cənnət əhlinindən elər. Deyir ki, oğlum, mən heç bir müsəlmana qarşı qəlbimdə kin saxlamıram. E həmin səbəbindən Allahdan xeyir dua edirəm. Kim bir mömin üçün Allahdan xeyir dua edərsə bağışlanma diliyərse, Allah ona onun on qatını verər. Bir mümin üçün. Eğer siz desəz, Rabbinə əqbirlənə və li-iqvâninə ləzīnə səbəqûnə bil-iymən və lə tecəl fə qlubina gillə lilləzīnə əmənun. Rabbinə inəkə rauh rəhîm Ey Rabbimiz, bizi və bizdən əbdəki müminləri bağışla, qəlbimizdə onlara qarşı kincu yol vermə, Tesebbür ne kadar sabah kazanacağız. Odur ki kardeşler, gece gündüz kardeşleriniz için Allah'tan bağışlanma dileyin ve aranızda ne olursa olsun, ne olursa olsun, yegane şirk küfürdür ki, şirk küfür eden adamı sevmek olmaz. Eğer Allah onu sevmirse, sen onu nece sebebilirsin? Yegane şirk küfürdür. Yerde kalanları ise, ibadet ahlidir ise, Onların ibadət əhli olduğuna görə, müsəlman olduğuna görə onları sevməli, onları Allahdan bağışlanma diləməli. Bidətləri varsa, Allahdan onların islah olmalarını istəməlisiniz. Yalnız və yalnız bidət əhlinin liderlərindən uzaq olmalısınız. Onlar həyətən də təhlükəli insanlardır. Onlarla oturub durmaq, onlara yaxın getmək çox təhlükəlidir ibadət ehli dedim. Yenə qayıdaram qardaşımıza olan nəsihətlərə. Boyaq dedim ki ən əsas haqlardan biri odur ki özünüzü cəhənnəm odundan qoruyasınız. Özünüzü və ailənizi. Diqqət edin, peyğəmbərlərin atası İbrahim alayhis salamın duasına. Peyğəmbərlərin atası İbrahim alayhis Ailəsini gətirir, qoyur Allahın evinin yanına, sonra qayıdır, o yerdən tamamilə uzaqlaşır, gözdən itənə qədər. Çevirir o istiqamədə, yəni qibləyə tərəf, kəbəyə tərəf. Və dua edir, əllərini qaldırır, dua edir deyir, Rabbi cəni muqimə saləti və min zurriyyəti. Rabbenə və təqabbel Rabbena ahirli və livalideyyə və lilmüminin yəvmə yəqumul hisəb Ey Rabbim Mənim və mənim nəslimdən olanları namaz qılan et Ey Rabbimiz Mənim duamı qəbul et Ey Rabbim Mənim valideynlərimi və bütün müəminləri haqqı hesab günü Bağışla. İbrahim əleyhissalam çox yaxşı bilirdi ki ailənin möhkəm olması üçün, dağılmaması üçün ən birinci onların ibadət etmələridir. Namaz qılınmayan ailədə xeyr bərəkətin olması sual altındadır. Peyğəmbərlərin hamısı belə olub. Təkcə İbrahim əleyhissalam deyil, hamısı belə olub. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve səlləmə Allah s.ə.v buyurur Və əmur əhləkə biz saləti və əstə bir aleyhə Dəqqət edin, deyir ki, ailənə namaz qılmağı əmr et, özün də səbirlə onu yerinə yetir Allah s.ə.v bu yolda son nəfəsə dək sabit qədəm olmağı onlara buyurur Nə qədər qardaşlarımız var. Vaxtı ilə bizi ilə çiğin-çiğinə durub, namaz qılanlardan idi. İndi isə, indi isə, müəyyən çətinliklərin qarşısında əşri namaz qılmasam da olar. Əsas odur ki, Allahı və Peyğəmbərini sallallahu aleyhi və sələmi qəbul edirəm. Müsəlmanım, kafir deyiləm ki, bu mənə yetər. Deyil və özünün əlində olan imkanları itirməmək üçün, işini itirməmək üçün və s. namazı itirir. Dikqət edirsinizmə? Bu, o təbliğatın nəticəsidir ki, bir çox qardaşlarımız deyirdi ki, namaz qılmasan da müsəlmansan. Bəli, bunu biz də deyirik. Adam əgər Allahı və Peyğəmbərini s.a.v. qəbul edirsə, iman gətirirsə, ona biz kafir demirik. Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin hədisi var. Zariyəni sağırır, ondan soruşur, Allah haradadır, deyir göydə. O nə deməkdir? Yəni, təkcə göydəki Allaha qəbul edirəm. Yerdəkilər ona şəriş qoşmuram. Bu oldu, ləyirə illallah. Mən kiməm? Sən də Allahın Rasulü. Bu da oldu şəhadətin ikinci tərəfi. Muhammedun Rasulullah. Nə deyir ağasına? Deyir, onu azad elə. O müəmindir. Lakin, biz deyə bilməliyik ki, Bir dənə bunu deyək kifayətlə cənnəti qazanacaqsan. Bunun əksinə də dəlil var axıq. Peyğəmbər s.a.v. Muaz ibn Cebel radiyallahu anhoya xəbər verəndə ki, Allahın qulları o üzərində, qullarının da Allah üzərində olan haqları var. Qulların Allah üzərində olan haqlarından biri nədir? La ilahe illallah, Muhammadan Rasulullahı kəbul edən qulunu əbədi olaraq cəhənnəmə salmasın. Muazı bin Cəbəl sevinir, sevinə sevinədir ya Rasulullah. Gedim xəbər verim mi? Kime xəbər vermək istəyirdi? Sahabələrə, o sahabələr ki, bizim imanımız, onların imanının yanında cüzü bir şeydir. O cür imanlı, o cür sabit qədəm sahabələrinə belə Peyqəmbər s.a.v. arxain olmur deyir, demək. Yoxsa arxain düşüb, əməlləri fərk edərlər. Biz də həmsinə yeri düşəndə deyirik ki, bəli, Allahı və Rəsulunu s.a.v. qəbul edən kafirdir, putardır, tevhid əhlidir. Geç, Allah onu bağışlayar və cənnətə gedər. Və yeri düşəndə də deyirik ki, namaz qılmayan cəhənnəmlikdir. Çünki Allah Ələ Qur'an-ı Kerimdə xəbər verir. Cənnət əhli soruşanda ki, məh sələ qaqım fissə qarq, onlar cavabında deyir ki, qalü ulemnəku minəl musallim. Sizi cəhənnəmə salan nədir? Onlar cavabında nə deyəcək? Biz namaz qılanlardan deyildik. Sən adamı qorxudmalısan cəhənnəmlən ki, o namazını qılsan. Sən adamı arxainlıq verəndə ki, ey, yox, namaz qılmasan da olar Bəs nə vaxt bu namaza gələcək? Nə vaxt namazını qılacaq? Odur ki, Peyğəndərlər göndəriləndə Allah bərəfindən həm qorxudan, həm də müjdələyən elçi olaraq gəlirdi. Yeri düşəndə müjdəliyirdi, yeri düşəndə qorxudurdu. Məyər bu cür metoda görə, taktikaya görə, dərdət üsluğuna görə Peyğəndərlərə demək mı ki, bir yerdə bir şey danışır, başqa yerdə başqa bir şey danışır. Belə demək olarmı? Yeri gələndə Peyqəmbər qorxudurdu, yeri gələndə də müjdəliyirdi. Birinə bir söz deyirdik, başqasına başqa söz deyirdi. Misal çəkə bilərəm. Muaz ibn Cəbəy radiyallahu anh o, namaz qıldırır və uzun surələr oxuyur, Rum surası, Vurghan surası və cəmaat arasında olan bir yaşlı kişi duyana bilmirə yaxşıdır. Namazı yarım çıxır, çıxır, kənarda özü ayrıca namazını qılır, cəmaatdan ayrılır və çıxır gedir. Sahabi bunu eşidəndə ki, cəmaatdan biri cəmaatı tərk edib, onun haqqında nalayıq sözləyir. Deyir onda münafiq əlaməti var. Cəmaata müxalif oldu, cəmaatdan ızaqlaşdı, cəmaatı tərk etdi. Yaşlı kişi də qəzəblənir ki, bu kimdir? Oğlum yaşında adam mənə durub, ağıl öyrədir. Gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi yanına. Dikkat edin, Muazi bin Cəbəl radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən gördüyünü cəmaata tətbiq edirdi. Görürür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm işə namazında uzun surələr oxuyur, o da cəmaata həminə uzun surələr oxuyur, eyni sünnəni tətbiq edir. Muazi bin Cəbəl, sahabəd özdə, necəl sahabəd, dörd fəqirdən biridir, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm onu tək dəvətə göndərirdi. Lakin bu halda hikmətsizliyidir. Kişi gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə çoğutcasına müraciət edir. Bədəvi ilə axıq. Danışıq qabiliyyəti də yox idi. Bir gəlir, deyirək, ey mühəmməl, mən bilmirəm, siz o namazda nə çərənliyirsiniz? Dənilənə sözü elə tərzüm olunur. Nə çərənliyirsiniz bilmirəm. Ancaq mən bir dənə bilirəm ki, Allah böyükdür. Allah paşdır. Allaha həm deyirəm, həm namazda. Bununla da kifayətlənirəm. Subhanallah, əlhəmdü illə, Allah akbar deyirəm. Hərəkətlərini edirəm, bu ilə da kifayətlənirəm. Amma siz orada uzun uzadıq, nə oxuyursunuz, mən bilmərəm. Rasulullah s.a.v.in cavabına baxın. Deyirəksaq qədər. Biz deyirək, sənin çərənlədiyin kimi çərənləyirik. İlək, səndən çox çərənləyirik. Belə də lira ərəbcə Nudəndin həvlə Baxın onun qəlbini nizalı İstəmir ki o dindən qatsın Bəs-Muaz-ı bin Cəbələ nədir? Rəsullahi sallallahu aleyhi və sələm Radiyallahu anhuya Bu cür sahabəyə Sünnəni tətbiq edən Sünnəni hamıdan yaxşı bilən Sahabələrdən biri Rəsullahi sallallahu aleyhi və sələm ona görür nədir? Deyir, ey Muaz Sən fitnəkarsan Ey Muaz, sən fitnəkarsan. Ey Muaz, sən fitnəkarsan. 3 dəfə təkrarladı. Allahın başını salar aşağı. Təsəvvür edin ki, Peyğəmbər sallallahu sələm, bu dövrdə bizim aramızdadır. Gör kimlərə müraciət edib deyər ki, ey falan kəs, sən fitnəkarsan. Niyə cemaatı parçalayırsan? Bu kişi bidətdən də betərini elədi lakin Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm cəmatın birliyi xatirini ona güzəkdə getdi rəhm elədi, bağışladı sən niyə bağışlamırsan niyə təhsil edirsən gör nə qədər adama onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyə bilər olur ki, qardaşlar bağışlamağı bacarım bağışlamağı bacarmaq üçün ibadətinizdə dürüst olmalısınız Çünki o, buna bağlıdır. O, buna bağlıdır. Allah subhanahu alə deyir, inna salatə tənhə, anil fəhşəy vəl munkə. Namaz insanı yaramaz işlərdən, murdar əməllərdən çəkindirir. Həyər sənin əməlində bir çirkinlik varsa, bir pislik varsa, bir-iki namazından aqizlik var. Ona görə o əməllər düzəlmir. Onu düzətmək üçün birinci namazı düzətmək lazımdır. Necə ki, Peyğəmbərlərə, sallallahu aleyhi və səlləmə və ondan əvvəl olan Peyğəmbərlərə, Allah s.ə.v. ilk əvvəl namaza diqqət yetirməyi buyururdu. Çünki əgər namazları doğru olsa, düzgün olsa, bütün əxlaq düzələcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm görən nə deyərdir? Mənim üçün bu həyatda üç şey sevdirildi. Başqa şeyləri də sevirdi, lakin bu üç şeyi daha çox sevirdi. Qadınlarını ətirlənməyi və bu üçünün arasında ən çox sevdiyi gözümün ağı qarası olan namazını. Demək, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bu həyatda ən çox sevdiyi nə idi? Namaz. Namaz. Gece namazını qılır peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Uzun uzadı həyat yoldaşı ona deyəndə ki, "Niyə bu qədər özünə əziyyət verirsən?" nə cavab verir? Əfələ əkuna abden şakurə. Allahın şükr edən bəndəsi olmayım mı? Allahın şükr edən bəndəsi olmaq üçün namaz qılmaq lazımdır. Düzdür? Doğru, dürüst. O zaman əxlağımız düzələcək. O zaman aramızda mehribançılıq bərpa olacaq. İbadətin zəmiyyət üstündə böyük əhəmiyyəti var, qardaşlar. Bu da əminəmanlığın təmin olunmasıdır. İbadət əhli, əsil ibadət əhli. Allaha yaxın olan insanlar heç vaxt cəmiyyətdə üsyan etməyiblər. Heç vaxt. Həmişə sülhə meyilli olublar. Barışığa meyilli olublar. Səhif olan insanları bağışlayıblar. Təksirlərindən keçiblər. Əgər təbii ki, namazını doğru-dürüz qılırsa, o zaman Allah s.ə.v. ona qədər murdar əməllərdən, çirkin əməllərdən, pis işlərdən uzaq durmağı nəsib edir. İbn-i Allah deyir ki, Allah bir bəndəsini sevdiyi zaman ona yaxşı işlər görməyi nəsib edir. Ondan üst çevirdikdə isə o adamı şeytan ələ kesirir. Və əgər sən bilmək istəyirsənsə ki, Allah yanında olan sənin sevgin, hörmətin nə dərəcədədir? Bax, gör, Gün ərzində Allah səni hansı işləri görməklə məşğul edir Onda başa düşəcəksən ki Allah səni sevir, yayıl Əgər sən gün ərzində, vaxtlı vaxtında Namazlarını qılırsan Bütün zikirləri yerinə yetirir Vaxtlı vaxtında Quran oxuyur Ailənin qayılısına qalır Böyüklərin hörmətini saxlayır Yaşadığın yerin qayda qanunlarını pozmur Valaca uşaqlara rəhm edir və dostların haqqını ödeyirsənsə, bil ki, Allah səni sevir, sənə yaxşı ilkilər görməyi müvffəq edir. Əks aldaysa, bu haqların hamısını pozursanızı, bil ki, Allah səndən üzv sevir. Nə olursa olsun, əgər Allaha dua etməsək, Allahdan kömək biləməsək, heç keç bizi qoruya bilməz. Olur ki, ammızın adından, <الله> اللهم إنا نأذبك من جار السوب ومن زوج تشيبنا قبل المشي ومن ولد يكون علينا ربا ومن مال يكون علينا عذابا ومن خليل ماكر عينه ترانا وقلبه يرعانا إن رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاء اللهم Pis qonşudan Saslarımızı baxsız Ağardacaq həyat yoldaşlarından Bizə ağalıq Edəcək dövlərlərdən Bizi əzaba Düşər edəcək var dövlətdən Və Bizi güdən Bizə hilə quran Yaxşı əməllərimizdən danışmayan Səhvimiz isə hər tərəfə yayan Hiləgər dostlardan Sənə sığınırıq Amin. Subhanək Allahımma O bir həmdir